Аудіокниги українською від студії Калідор Продовжуємо мандрувати Підляндією, підземною країною світу Нарнії разом із нашими героями у книзі «Срібний трон» Розділ 14 Отож, гном почав свою розповідь «Мене звати Гольг, промовив він. «Я розповім вашій високості все, що мені відомо. Десь із годину тому ми всі, мовчазні й сумовиті, поспішали у своїх справах, або, ліпше кажучи, у її справах. Так само, як робили це зазвичай кожного дня уже багато років поспіль. Зненацька. Звідкись почулося страшенне тріскотіння і гуркіт, і щойно він долинув до нас, кожен сказав до себе. «Я вже стільки часу не співав, не ставав до танку, не жартував, не відважував дотипів, і чого б то це?» І кожен собі подумав, певно, то все діячарів. І кожен на те сам собі відповів. «Тож якого милого, скажіть мені на милість, тягну я на хребті весь цей тягар? Усе, годі з мене!» І тоді ми поскидали додолу свої мішки, клунки, кошики та інструменти, а підвівши голови, побачили ось там червоно-яскраву заграву. І кожен спитав у себе, «А що воно таке?» І кожен сам собі відповів, то прочинилася земля, розкриваючи провалля, а приємне тепле світло, що виливається із нього, іде з самої Нардії за тисячу сажнів під нами. Оце-то так, не втримався Юстас, то під нами є ще й інші світи. Отак, ваша високосте, ствердно кивнув Гольк. Най найприємніші краї, що ми їх звемо Нардія. Країна, де ми з вами перебуваємо, то Чаклунські землі. Вони мають назву Середзем'я, і як на наш смак, то вони пролягають надто близько до поверхні землі. Брррр, жити тут майже те саме, що й на самісінькій поверхні. Бачте, но. Ну. Чаклунка магією викликала нас сюди, аби ми на неї працювали. Але ми й гадки про це не мали, доки не розкрилося провалля і з нас не спало закляття. Вона позбавила нас пам'яті, і ми забули про все. Ми не знали, хто ми і звідки. Ми не могли ані робити, ані думати, ні про що, окрім того, що вона вкладала в наші голови. І всі ці роки вона насилала на нас тільки смуток і тугу. Адже я майже забув, як жартують і сміються. Я навіть розучився танцювати джигу. Але тепер, щойно пролунав цей гуркіт, розкрилися надра і піднялося море, ми прийшли до тями. Пам'ять повернулася до нас. І ось тоді... «Ми щодуху кинулися шукати, як швидше повернутися на батьківщину. Та ви погляньте лише, як всі на радощах запускають петарди і ходять до гори дригом. І я буду вам дуже вдячний, якщо ви якомога скоріше відпустите мене. Страх, як кортить, приєднатися до інших». «Гадаю, це просто чудово», – заплескала в долоні Джилл. Я така рада, що разом із нами здобули волющі гноми, варто було нам відрубати чаклунці голову. І я також рада, що всі ці гноми насправді не такі вже й похмурі й страшні, як здавалися спочатку, так само, як і принц. Усе це просто чудово, Пол, зауважив обачний простоквак. Але щось не схоже на те що гноми просто тікають. Якщо дозволите, їхні грубки більше нагадують військові наряди. Подивися мені в очі гноми, Гольже, і скажи, чи не збирались ви напасти на нас? — Звичайно, збирались, ваше милосте, — підтвердив Гольк. — Ви бачили, ми ж не знали, що Чаклунка мертва. Ми гадали, що вона замкнулася і спостерігає за нами і збійнить свого замку. А коли ви троє з'явилися верхи із мечами, тут, звичайно, кожен і сказав собі «Настав час, тепер або ніколи. Не знаючи, що ви на нашому боці, ми вирішили дати бій, бо краще знайти смерть, аніж втратити надію на повернення додому». «Можу пристягтися, він не бреше», – вигукнув принц. «Відпусти його, друже Трясогузе. Добрий Гольже, так само, як і ви, я був зачарованим теж. І так само я щойно-щойно оговтався. І ще одне питання. Чи не зможеш ти, люб'язний Гольже, показати нам шлях до нового підкопу, яким Чаклунка збиралася вивести війська назовні?» «Як не знати?» – завищав Гольк. «Знаю, ще як. Це жахливий шлях. Я можу показати вам, де він починається, але, благаю, не прохайте мене стати вашим проводером, бо я ні за що не погоджуся». «Чому?» – збентежився Юстас. «Що у цьому страшного?» «Шлях. Він проходить надто близько до поверхні». Здригнувся гном. Нічого гіршого для нас чаклунка й вигадати не могла. Вона збиралася тим шляхом вивести нас на поверхню, на самий верх світу. Кажуть, там навіть даху над головою немає, сама лише нескінченна порожнеча, що зветься небом. А підкоп він зайшов так далеко, раз в другий копний і. «І ти випадеш назовні, ні за що!» «Ура!» – зрадів Юстас. «Тепер ти вже дійсно правду кажеш!» Аджил зауважила. «Але нам від того зовсім не боязко зовсім, ані краплі. Нам там подобається. Ми там живемо!» «Я знаю, що ви там живете!» – кивнув Гольк. «Але завжди гадав, що це тільки тому, що ви не можете знайти шлях до споду!» Кому таке може подобатися повзати, мов мухи, поверхнею світу? Тож як щодо того, аби без зайвих базікань вказати нам шлях? Урвав його трясогуз. Так, на добрий час, вигукнув принц, і вони вирушили далі у дорогу. Принц знову скочив на свого бойового коня. Трясогуз вмостився позаду джил а Гольк крокував попереду, показуючи шлях. Одним ходом гном сповіщав усіх про загибель чаклунки, а ще викрикував, що гномам немає чого боятися чотирьох мешканців Білого світу. Ті, хто почув добру звістку, передали її іншим і так далі, і так далі, так, що вже за декілька хвилин, Уся Підляндія наповнилася криками, радісним шумом і веселощами. А гноми, сотні, тисячі гномів, стрибали на радощах, стоячи на головах, ходячи колесом, граючи у довгі лози і запускаючи петарди. Вони зібралися колом, натовпом навколо вуглика і сніжинки – і принцу довелося розповісти про те, як він був зачарованим, і про своє неймовірне звільнення від чарів, і довелося повторити ту розповідь щонайменше десять разів. Тим натовпом вони дісталися до розколу. Він був кроків із тисячу завдовжки і сотні дві завширшки. Здоровенне таке провалля. Усі спішилися і зазирнули у нього». Звідти їм в обличчя війнуло сильним жаром І вдарив в них запах зовсім не схожий на жоден інший Це був міцний, стійкий, пряний запах Він лоскотав у ніздрях, вабив і збуджував А світло звідти линуло таке яскраве Що спочатку навіть засліпило І подорожні нічого не могли розгледіти. Коли ж очі до нього звикли їм здалося, що на дні провалля можна роздивитися вогняну ріку, на берегах якої розтилаються поля і гаї нестерпних до болю яскравих кольорів, хоча, порівняно із рікою, вони здавалися дещо бляклими. В очах аж рябіло від цієї строкатої суміші синього, зеленого, червоного, білого. Дещо подібне можна спостерігати, коли дивишся на тропічне сонце в обідню годину крізь віконне скло у зливових патьоках. Нерівними стінами в провалля спускалися сотні землюків, які на вогняному тлі здавалися чорними мушками. «Ваші милості!» – гукнув їм Гольх. І обернувшись до нього, наші друзі протягом декількох хвилин не могли нічого роздивитися. Так темно в них було перед очима. Ваші милості, чому б вам не спуститися з нами до Нардії? Там ви будете набагато щасливіші, аніж у холодній і незахищеній країні на горі, або принаймні хоч зазирніть до нас погостювати. Джил була цілком впевнена, що ця пропозиція нікого не зацікавить, але на свій жах почула, як принц промовляє. Маєш рацію, друже Гольже, я не проти зійти з тобою вниз. Було би чудово. Можливо, я стану єдиною людиною, яка бачила Нардію. Коли я нині прогавлю таку можливість спуститися до найглибшого на землі провалля, до віку собі не вибачу. Але чи зможе людина там вижити? А в самій вогняній ріці ви не плаваєте? О, ні, ваша високосте, ми ні. «У самому вогні живуть лише саламандри». «Саламандри? А що то за істоти?» – зацікавився принц. «Їх важко описати», – відповів Гольк, «бо вони розпечені до білу, очам боляче дивитися. Але найбільше саламандри схожі на невеличких дракончиків, а ще вони із вогню з нами розмовляють». «Поговорити з ними велике задоволення! Їхня мова вельми мудра та виразна!» Джил блимкнула оком на Юстаса. Вона анітрохи трохи не сумнівалася, що йому ця безглузда думка сподобалася іще менше за неї. Та варто їй було побачити, як змінюється вираз його обличчя, серце її обірвалося. Адже тепер він скоріше був схожий на принца» аніж на її старого знайомого Беклі із експериментальної шкоди, бо всі його пригоди, які славні дні подорожі з королем Каспіаном, наверталися йому на пам'ять і тінню пробігали по його обличчю. Його ніби підмінили. «Ваша високосте!» – підкинув він дров. «Коли б з нами був мій старий друг Миш Ріпічіп, він би обов'язково зауважив, що тепер...» Ми не можемо відмовитися від подорожі до Нардії без шкоди для нашої честі. Там, унизу, вмовляв Далі Гольк, я міг би показати вам справжнє золото, справжнє срібло, справжні коштовні діаманти. Що це за балачки? – не дуже ввічливо фиркнула Джил. Хіба ми не знаємо, що перебуваємо нижче за будь-яку із найглибших земних шахт чи копалень? «Так, так, звичайно. Я чув про ті подряпини на земній корі, що ви, мешканці Білого світу, звете шахтами. Але в них ані золото, ані срібло, ані дорогоцінне каміння не є живим. Інша справа у нас. На глибині вони не просто живі, вони ростуть. У глибині я зберу вам по букету рубінів». Вони у нас є стівні, ото смакота, а з алмазів я націджу по повному горнятку діамантового соку. Коли ви скуштуєте живих скарбів глибини, вам не надто кортітиме холодних і мертвих скарбів ваших дрібних шахт». «Батько мій спускався на край світу», – задумливо промовив принц. «Було б чудово, якби я...» Зумів зійти на його дно. «Коли ваша високість бажає побачити батька, доки він живий, а я впевнений, що це так», – втрутився трясогус, «то нам час рушати до ходу, що веде нагору. Я не стану спускатися тим ходом ні за що в світі», – додала Джил. «Що ж, якщо ваші милості і справді мають намір повернутися до білого світу», зауважив Гольк. На цій дорозі є одна ділянка набагато нижче цього місця. І може статися, якщо вода досі прибуває. Ой, тоді поїхали, поїхали швидше, заквапилася Джил. Мабуть, нам і справді час йти, доки дорога не опинилася під водою, важко зіткнув принц. Але частку свого серця я полишаю у Нардії. Скоріше, будь ласка, скоріше, благала його Джил. Уздовж дороги, там всюди ліхтарі, повідомив Гольк. Ваша честь побачить початок дороги і з того боку провалля. А як довго палатимуть ліхтарі, спитав Трясогус. Та в цей час із глиби Нардії засичав пекучий голос, Мов, промовляв сам вогонь Мандрівники ще довго потім питалися Чи не були то ті самі загадкові саламандри Швидше, поспішайте Щілина змикається, змикається Жвавіше Із присвистом лунав голос Камені тим часом Почали зсуватися. Земля під ногами дрижала. Стояв такий тріский гуркіт, що можна було оглухнути. Щілина почала звужуватися іще тоді, коли в неї задивлялися. З усіх боків до неї квапилися останні з гномів. Вони не дерлися скелястою стіною, а просто стрибали вниз головою. Але чи тому, що такими сильними були потоки висхідного повітря, чи іще з якоїсь причини, гноми падали вниз не каменем, а повільно кружляючи немовосіння листя. Їх ставало дедалі більше і більше, доки вони мало не затуманили собою всю вогняну ріку і гаї з живих самоцвітів. — Прощайте, ваші милості! Я полетів! — крикнув Гольк і пірнув одним із останніх. Тепер провалля було не ширшим за струмок. Ось воно звузилося до розмірів щілини поштової скриньки, а ось від неї залишилась тільки яскрава ниточка. А замить краї щілини, здригаючись, зімкнулися із таким гуркотом, ніби тисячі товарних потягів зіткнулися із тисячами буферів. Гарячий, запаморочливий запах зник, і наші мандрівці лишилися у підземному царстві самі. Воно здавалося іще чорнішим, ніж до того, і тільки тьмяне. Сумовите і безрадісне світло ліхтарів усе, що вказувало їм шлях. «Ну що ж?» – подав голос Трясогус. «Побей мене, грім, якщо ми тут не пробули довше, ніж треба, та надія на порятунок все ще є. Утім, не здивуюся, якщо ці ліхтарі за п'ять хвилин згаснуть». Вони пустили коней галопом і поскакали щодуху, тільки лунко стукотіли копита. Незабаром дорога покотилася вниз». Якби з іншого краю улоговане вони не побачили ліхтарі, що тяглися вгору, доки сягає око, могли б вони подумати, що Гольк вказав їм неправильний шлях, а у самій улоговані ліхтарі вже поблискували над водою. Швидше! крикнув принц, і вони спустилися вниз. Ще яких п'ять хвилин, і улоговину навряд чи вдалося б подолати. Потік води в ній шалено вирував немов біля колеса млина, а перетнути стромовину в плав коні навряд би змогли. Але, на щастя, води було лишень по коліна, і хоча потік страшенно шумів навколо кінських ніг, вони щасливо перебралися на інший берег. Почалося важке і повільне сходження. Попереду нічого не було видно, нічого. Окрім цих тьмяних ліхтарів, що довгою вервочкою тяглися вгору і вгору, скільки не дивись. Озираючись, вони побачили, що вода прибуває і прибуває. Тепер усі пагорби Підляндії перетворились на острівці, і лише на них досі горіли ліхтарі. Проте один по одному далекі вогники зникали у пітьмі. І незабаром вся країна за винятком їхньої дороги мала потонути в мороці. Але й на дорозі у низині вогні вже блищали біля води, хоча жоден із ліхтарів ще не згас. Треба було поспішати. Але коні були незалізні і потребували відпочинку. Що ж, нічого не вдієш. Довелося зупинитися і слухати у тиші, як навколо них хлюпоче вода. «Цікаво! А цього? Як там його?» «Ті часа! Його також водою залило!» задумливо спитала Джил. «Його, а також усіх тих спрячих звірів!» «Мені здається, ми перебуваємо нижче за них!» неупевнено відповів Юстас. «Згадайте-но, як довго нам довелося спускатися... «До морочного моря. Не думаю, що вода вже сягла печери дідуся часу». «А може і сягла», – відгукнувся Простоквак. «Але мене більше хвилюють придорожні ліхтарі. Вони гаснуть просто на очах. Ви не помічаєте?» «Не сказала б», – погодилася Джил. «Здається, вони такі, якими й були». «Та ні», – похитав головою Простоквак. «Вони дещо позеленішали!» «Чи не хочеш ти сказати, що вони догоряють?» – скрикнув Юстас. «Поки вони ще горять, але ж не можна розраховувати, що так буде вічно!» – відповів простоквак. «Не хнюбся, Бяклі! Я приглядаю за водою. Вона підіймається вже не так швидко, як раніше!» Але ж це дуже слабка втіхо, дівчинко», – зауважив принц. «Якщо не виберемося, то це через мене. Це я у всьому винен. Пробачте, якби не моя уява і пиха, ми б не затрималися біля входу у нардію. Хай там що, а рушаймо далі». За наступну годину Джил іноді здавалося, що трясогу сказав слушно про ліхтарі. А іноді думалося, що це йому тільки привиділося. Місцевість, якою вони рухались, тим часом змінювалася. Склепіння підземного світу підступило вже так близько, що навіть у цьому вбогому світлі чітко вирізнялося над їх головами. Упадало в очі, що велетенські нерівні стіни підземелля сходяться з усіх боків. Дорога тунелем вела їх круто вгору. Шляхом то тут, то там траплялися кирки, лопати і інші ознаки того, що тут трудилися землекопи. І якби тільки друзі були певні, що зможуть звідси вибратися, зовсім безрадісно було уявляти себе затиснутими у щілині, котра звужується із кожним кроком. Нарешті стеля спустилася так низько, що трясогусь і принц стукалися в неї головами. Усі спішилися і повели коней за вуздечку. Дорога була горбкуватою, тому ступати доводилося вкрай обережно. Ось тут Джил і звернула увагу, що темрява дедалі густішає. Сумнівів не було. У зеленому світлі. Їхні обличчя видавалися незвичними і дивними, у примар. Раптом, несподівано для себе самої, Джилл скрикнула. «Один ліхтар зовсім погас, потім іще один, потім згас і ліхтар позаду». Впала непроглядна темрява. «Друзі мої, будьте мужніми!» – пролунав голос принца Ріліана. «Живі будемо чи помремо, а з нами Аслан!» «Саме так, сер. долинув голос Трясогуза. «До речі, хочу звернути вашу увагу, що не так уже й погано бути похованим тут, під землею. Можна неабияк заощадити на похороні!» Джил промовчала. «Коли не хочеш, аби інші дізналися, скільки страху ти набрався, то промовчати – це найліпше із рішень. «Ми можемо йти вперед, а можемо лишитись тут», – запропонував Юстас. І варто було дівчинці почути тремтіння в його голосі, як вона зрозуміла, що дуже мудро вчинила сама, прикусивши собі язичок. Попереду, витягнувши перед собою руки, аби не втрапити куди-небудь, просувалися Юстас і Трясогус. За ними, тримаючи коней за поводдя, ішли Джил і Принц. Послухайте, через якийсь час почувся голос Юстаса, або в мене щось з очима, або он там на горі смужка світла. І перш ніж хто небудь йому відповів, відгукнувся голос простоквака Стійте, ми зайшли в глухий кут, але тут не каміння, а земля. Бяклі, що ти нам кажеш? Клянуся левом, Юстас каже правду, зауважив принц. Це схоже, але це не денне світло, втрутилася Джил. Якась слабка його подоба. Але це все ж краще, ніж нічого, хіба ні? обізвався Юстас. Ми можемо до нього піднятись. Воно не просто над головою. Зазначив простоквак Воно у тій стіні Куди я тичнувся лобом Тільки вище Послухай, Пол. Стань на мені на плечі І подивися Може ти дотягнешся? Дякую, друзі, за те, що прослухали Черговий розділ цієї чудової книги Підпишіться на канал Вподобайте відео і напишіть, будь ласка, ваші враження у коментарях. Української має бути більше. Ну і, звичайно ж, ми з вами не прощаємося. Почуємось у наступній частині. Не спиняти ж нам розповідь на середині.